It's summer Aceste este emisiunea creștină de radio Evanghelia Lumina Vieții. La microfon este preotul Valeriu, realizatorul acestei emisiuni, aducând pentru toți iubitorii Cuvântului Lui Dumnezeu programul 2C002. Tematica acestor emisiuni este constituită dintr un șir de meditații asupra tuturor versetelor din Noul Testament al Domnului și Mântuitorului nostru Isus Hristos, așa după cum Duhul Sfânt al lui Dumnezeu a găsit cu care să călăuzească pe prea credinciosul său slujitor, preotul Nicuriță. După aceea, aceste meditații au fost prelucrate în cadrul studioului emisiunii creștine de radio la care ascultați, sub forma de programe care să se preteze difuzărilor pe calea undelor de radio de maniera celui de astăzi. Astăzi cu voia și ajutorul lui Dumnezeu cât și prin bunăvoința dumneavoastră a celor la care v-ați luat timp să ne ascultați vom începe programul nostru cu prilejul versetului 2 al capitolului 1 al celei de a doua epistole a lui Pavel către Corinteni. Mai înainte de aceasta însă ne vom apropia de povestirea noastră pe care chiar am început-o cu prilejul lecțiunii precedente Și anume, ereticii din Dubrava de Cristina Roy Continuând prezentarea cadrului în care se consumă povestirea Astăzi citim mai departe că În mijlocul văii, care arăta primăvara ca o grădină a lui Dumnezeu Stăteau trei case despărțite una de alta de livezi și pajiști o casă mare țărănească, o moară veche scăldată de un pârâu și o colibă veche dărăpânată sub un nuc mare cu curtea mărginită de pădurea demolizi. În cele trei case locuiau de mai bine de 100 de ani trei familii, Harski, Blașko și Kracinski. Cei din familia Harzki fuseseră totdeauna agricultori, aveau multe ogoare, pășuni și livezi, iar pe vremea când încă nu era calea ferată, ajunseseră odată ca și căruțași până la Viena. Blașco era morar, totdeauna avea apă din berșug. El măcina pentru toată valea Dubrava și pentru împrejurimi. Cei din familia Kracinski erau țesători. Ei făceau țesături de in și lână. Pe lângă colibă mai aveau o grădină mică și un singur ogor. Niciodată nu mai reușiseră să agonisească ceva. Cele trei familii trăiau de ani de zile ca buni vecini, aproape ca într-o familie. Se ajutau unul pe altul la muncă. Ce nu avea unul îi împrumuta celălalt. În cele trei case erau totdeauna mulți copii. Ei se jucau unii cu alții, păzeau împreună vitele și, când se făceau mai mari, se duceau împreună la dans, pe scurt împărtășeau unii cu alții bucurie și suferință, cum se întâmpla. Dar acum ceva s-a schimbat. Țesătorul kracinski lăsase în urmă o văduvă fără copii, care crescuse ca pe propriul ei fiu un copil străin. La Blașco mai treia din familia nenumărată numai Martin Blașco, Fica lui, Marișca, doi băieți mici și băiatul fratelui mai mare, Mișco. Din potrivă, la Harski familia era mare. Era bunicul Ondrej, era Hradski, fiul lui, Thomas, proprietarul de acum al casei, apoi fica Ana, care servise de copil în orașul P și acum era măritată acolo, apoi nevasta lui Thomas, Catarina și cei doi băieți ai lor, Ondrej și Ștefan cel din cu soția lui Betka și cu cei doi copii mici. O grămadă de oameni. Dar soții Hrațchi puteau hrăni cel mai ușor numeroasa familie. Nu putei găsi ușor prieteni mai buni decât Ștefan Hrațchi, Mișco și Peter Kracinski și toți trei aveau de prietenă bună pe Mariș Blașco. De fapt, erau certați din cauza unei pietre de hotar despre care Hratschi zicea că Blașco ar fi mutat-o. Doamna Kracinski se amestecase și ea, și așa trăiau de trei ani în învrăjbire. Totuși, copiii nu se lăsaseră de prietenie. Pe lângă aceasta, erau așa de deosebit la fire, că era de mirare cum se înțelegeau atât de bine. Ștefan fusese un elev bun, și după terminarea școlii mai citea cu plăcere. Mai târziu se dusese bucuros la Viena sau în sudul Ungariei, pentru că acolo putea să audă ce se mai petrece în lume. Când era cu tinerii, era vesel, dar deseori gânditor și serios. El medita la lucruri despre care nimeni nu i-ar fi putut da lămuriri în Valea Dubrava. Mișco Blașco chiurise mult la școală și nici nu-și bătea prea mult capul cu gânduri. Era însă blajin și lumea ținea la el. Peter Kracinski fusese ca băiat foarte obraznic. Mama lui Vitrăgă nu-l putuse trimite la școală. Bătrânul Blașco îl învățase să citească și să scrie. Băiat mare fiind, fiecare se ferea să nu ajungă la ceartă cu el, că ieșea cu bătaie. El nu asculta decât de Ștefan și de Marișca. Doar ei puteau să-i spună ceva. Fata, deși mai tânără decât cei trei băieți, era prețuită totuși de toți trei. Așa trăiau cele trei familii, mulțumite și, cât îi privea pe cei trei tineri, se distrau destul de bine. Atunci se întâmplă ceva neașteptat. Ștefan fu chemat la armată. Ah, ce de lacrimi! Mama și toată familia lui ziceau că nu vor supraviețui. Prietenii jeleau și el însuși plângea atunci când nu-l vedea nimeni. Când se uita la natura frumoasă și liberă și își închipuia că trebuie să stea trei ani în oraș, îi se frângea inima. Numai marișca îl mângâia. O, o să vezi lumea, spunea ea, poate că vei învăța ceea ce n-ai auzit niciodată aici la noi. Nici tu, nici eu nu să știm cât de repede va trece vremea. Și avea dreptate. Trecu o zi după alta, o săptămână după alta. Cei din familia Hrațchii, Învățară să trăiască fără Ștefan și se obișnuieră fără ajutorul lui. Nu-l mai jereau, Îi spuneau de acum încolo, n-avem ce face, așa trebuie să fie și așteptau scrisorile. Iar Ștefan se obișnuise și el la rândul lui printre străini. Iubiți ascultători, acest episod a încheiat prezentarea cadrului în care se consumă povestirea. Începând cu lecțiunea viitoare vom afla lucruri noi, vom parcurge împreună o povestire deosebit de palpitantă, din care, așa cum am făgăduit chiar la început, vom avea învățături minunate de tras, deosebit de prețioase pentru viețile noastre, deopotrivă pe tărâm moral, dar mai ales spiritual. Episodul de astăzi ne prezintă un adevăr foarte actual, viața își urmează cursul, noi nu îi ne putem împotrivi, ceea ce putem să facem este să acceptăm împrejurările așa cum ne sunt trimise și în final să învățăm să scoatem adevăratul folos din ele pe care de altfel, de fapt, Dumnezeu îl urmărește atunci când ne orchestrează viața așa cum se desfășoară pe planul fiecăruia Cu acestea fiind spuse Ne vom adresa Domnului cu o rugăciune Vom avea o scurtă melodie Și apoi vom trece la lecțiunea noastră propriu-zisă Doamne Dumnezeule Tată Ceresc Te rugăm să binecuvântești Și ascultarea mesajului de astăzi Cercetează inima fiecărui ascultător Cu privire la relația pe care o are cu tine Căci unii te-au numai de creator Iar alții care l-au primit pe Fiul tău, pe Domnul Iisus Hristos ca întuitor prin pocăință, botez și credință în Evanghelie, se bucură de statutul de copii ai tăi. Ajută-ne pe toți să ne identificăm locul, cei care nu sunt încă copii ai tăi să-l primească pe Domnul Iisus Hristos, iar cei care suntem să trăim o viață demnă de acest statut de copii ai lui Dumnezeu, pentru slava ta și fericirea noastră veșnică. Amin.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 și apăi noi mierea să se stărgă lacrimă, că îl vom vedea pe noi fața lui Isus ne cazul creiudă aici, îl vom crederea lui atunci va lumina deci lucrător fi brav nu Hai Haideți acum să ne apropiem de cuvântul lui Dumnezeu și să citim din al doilea epistol al lui Pavel către Corinteni capitolul 1 versetul 2 Har și pace vouă de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul Isus Hristos. Dragii mei, mai întâi stabilirea vieții în Harul lui Dumnezeu și apoi urmează toate celelalte. Harul este mediul în care se naște, trăiește și se mișcă viața omului în Hristos. Har este, așa cum îl arată Sfânta Scriptură, Darul nemeritat pe care l-am primit din partea lui Dumnezeu, dar pe care nu l-am cerut, nu ne-am gândit la el și nu l-am așteptat, dar Dumnezeu în bunătatea lui cea mare s-a gândit la noi, ni l-a pregătit și ni l-a trimis. Harul este de fapt Domnul Isus Hristos. Harul este deci mediul în care se naște, trăiește și se mișcă viața omului în Hristos. Existența noastră duhovnicească este în întregime lucrarea harului lui Dumnezeu. Cea mai bună urare pe care o putem face cuiva este aceasta: Să fie acoperit necurmat în harul lui Dumnezeu. Iată de ce Sfântul Apostol Pavel, la începutul și sfârșitul epistelelor sale. Urează credincioșilor să aibă și să rămână în Harul lui Dumnezeu. Harul este temelia lucrării lui Dumnezeu în viața omului. Cum spuneam, ne putem referi la Domnul Sus, ca fiind Harul pentru că prin El Dumnezeu ne-a trimis și lucrează tot ceea ce coboară pe pământ. Domnul Isus Hristos este temelia lucrării lui Dumnezeu în viața omului. După ce omul este cuprins și stabilit în harul lui Dumnezeu, urmează pacea sa cu Dumnezeu și apoi pacea lui Dumnezeu. Pace adevărată, fără har, nu e cu putință și unde nu e pace, nu e nici fericire. Pacea noastră cu Dumnezeu s-a realizat prin Domnul Iisus Hristos, căci numai El a putut să plătească prețul nesăbuinței noastre când ne-am răzbrătit împotriva Creatorului. Domnul Iisus Hristos a plătit ceea ce, era, ceea ce cerea dreptatea lui Dumnezeu și acum, prin Domnul Iisus Hristos, noi suntem împăcați cu El, de aceea. Pace, fără har, adică fără Hristos, nu este cu putință. Prorocul Ieremia din Vechiul Testament se plângea la capitolul 3 cu versetul 17 în plângerea lui Ieremia Mi-au luat pacea și nu mai cunosc fericirea. Dragul meu, numai când ai pace, atunci ai fericire. Har și pace vouă de la Dumnezeu, Tatăl nostru, și de la Domnul Isus Hristos. Numai pacea care vine de la Dumnezeu este adevărata pace, pentru că ea are la temelie curăția pe Hristos. Unde este păcat, nu e pace. Prin harul lui Dumnezeu, omul este izbăvit de păcat și primește apoi ca roadă pacea lui Dumnezeu. Citim la Ioan 14:27. Vă las pacea, vă dau pacea mea, așa spunea Domnul Isus ucenicilor săi. Nu vă dau cum dă lumea. Harul și pacea sunt totdeauna împreună și vin de la tatăl și de la fiul ca să arate desăvârșita unitate între ei doi, între tată și fiul. Dacă templul vieții noastre în Hristos se sprijină pe acești doi stâlpi puternici, adică Harul și Pacea, atunci totul este în totul merge strălucit de bine. În versetul următor, la versetul 3 din 2 Corinteni, capitolul 1, Apostolul Pavel continuă urarea cu aceste cuvinte. Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, Părintele îndurerilor și Dumnezeul oricărei mângâieri. Dragii mei, iată una din cele mai înalte trepte în slujba pe care o are de făcut pe pământ răscumpăratul Domnului Isus și anume să binecuvânteze pe Dumnezeu. A binecuvânta înseamnă a vorbi de bine, a lăuda pe cineva și nu poți vorbi de bine cu adevărat pe nimeni dacă nu-l cunoști personal sau cel puțin să-i cunoști lucrările. Ca să vorbești de bine, adică să binecuvântezi pe Dumnezeu, trebuie mai întâi să-L cunoști și să-i știi lucrările Lui. Prin binecuvântarea adusă Lui Dumnezeu, îl faci cunoscut și altora și le netezești calea ca să se poată și ei apropia de el și să primească harul lui mântuitor. Pentru cel cu adevărat credincios, orice vreme este potrivită ca să binecuvânteze pe Dumnezeu. La psalmul 34 cu 1 citim: Voi binecuvânta pe Domnul în orice vreme! Lauda lui va fi totdeauna în gura mea, așa spune psalmistul. Și în vremuri cu soare, și în vremuri cu nor, și când este sănătos, și când este bolnav, și când umblă pe culmile însorite ale bucuriei, și când trece prin valea umbrei morții, credinciosul poate și trebuie să binecuvânteze pe Dumnezeu, care l-a izbăvit din robia păcatului și a dat o altă viață, veșnică și fericită, prin nașterea din nou, prin Harul Cel Sfânt arătat din plin pe crucea Golgotei. Un misionar din China istorisea că a fost rugat de cel care îl găzduise să mângâie pe cineva care suferea greu. Era vorba de o bolnavă. La intrarea în camera ei, i s-a înfățișat un tablou zguduitor. Bolnava era țintuită de boală în pat de vreo 20 de ani. Capul îi era legat cu niște fâșii de un cui în perete, fiindcă orice mișcare îi producea noi dureri. Ce cuvânt să găsești pentru o astfel de împrejurare? Misionarul a spus câteva cuvinte de compătimire și a arătat spre Dumnezeu care poate să dea răbdare în orice suferință. Dar bolnava l-a întrerupt cu cuvintele acestea. Domnule misionar, nici nu vă închipuiți cât de fericită sunt. N-aș putea decât să zic într și să cânt, binecuvântează suflete al meu pe Domnul, și nu uita nici una din binefacerile lui. Aceste cuvinte ale bolnavei au mișcat adânc pe cel ce voia să o mângâie. Nu el a fost acela care a putut să-i ofere ceva bolnavei, ci din potrivă ea a scos din bogăția inimii care era plină de slavă pentru Dumnezeu ceea ce găzduia în inima ei. Cu cât mai mult ar trebui să facă acest lucru, dragii mei, gura noastră, deschizându-se zi de zi ca să laude pe Dumnezeu. Să avem încredere în Tatăl nostru din cer, pentru că El, așa cum spune versetul de mai sus, este Părintele îndurărilor și Dumnezeul oricărei mângâieri și are față de noi copiii săi cele mai bune gânduri. Când trecem prin încercări, nu este altceva decât mâna lui asupra noastră care ne duce pe treptele desăvârșirii. El are în vedere binele nostru veșnic și de aceea întrebuințează mijloacele cele mai potrivite pentru a ajunge la acest bine. Viața de acum nu este decât podul peste care trecem în veșnicie. Nu podul este ținta, ci malul de dincolo pentru toate câte vin asupra noastră, să binecuvântăm pe Dumnezeu, căci toate sunt harul lui spre fericirea noastră veșnică. Amin. Versetul 4 de la 2 Corinteni, capitolul 1, este, de fapt, continuarea versetului 3. După ce, deci, mai întâi la versetul 3 spune, binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, Părintele Îndurerilor și Dumnezeul care mânghieri, la versetul 4 continuă, care ne mânghie în toate necazurile noastre, pentru ca prin mângâierea cu care noi ne suntem mângâiați de Dumnezeu, să putem mângâia pe cei ce se află în vreun necaz. Iubiți ascultători, într-o lume plină de suferință și moarte, este atâta nevoie de mângâiere. Orice om are nevoie de mângâiere. Dacă citim cu atenție primele versete ale epistolei a doua către corinteni, întâlnim des cuvintele a mângâia sau mângâiere. Sfântul Apostol Pavel trecuse printr-o grea încercare care îl adusese foarte aproape de moarte. Însă, în timpul acestei încercări, el descoperise în Dumnezeu comori de dragoste și de mângâiere, de care mai înainte n-avea decât o slabă cunoștință. Suferința îi descoperise adâncul dragostei dumnezeiești. Toți cunoaștem sau vom cunoaște într-o zi durerea și poate vom fi în mare primejdie. Dar atenție, să nu ne temem, căci acesta este cel mai sigur mijloc prin care ne putem apropia de Dumnezeu și să-i simțim prezența. În inima părintelui nostru ceresc sunt ascunse bogății nesfârșite pentru copiii lui. El știe mai bine decât oricine să vorbească sufletului nostru, să ne lege rănile și să ne usuce lacrimile. Și nu-i nevoie de prea multe lămuriri, căci el cunoaște tot. O vorbă, un suspin, o privire, sunt îndeajuns ca să statornicească legătura între el și noi. Cum citim la Isaia 66, versetul 13, Cum mângâie mama pe fiul ei, așa vă voi mângâia eu, zice Domnul. Dumnezeu este numit Dumnezeul oricărei mângâieri. Și El ne mângâie în toate necazurile, dar absolut în toate, de orice fel ar fi, mai să îndrăznim, să ne apropiem de el cu încredere. Dumnezeu nu ne-a spus în cuvântul său că ne va feri de necazuri, dar ne-a spus sigur că ne va mângâia și ne va întări în orice necaz, iar el se ține de cuvânt. Dumnezeul oricărei mângâieri care ne mângâie în toate necazurile noastre pentru ca prin mângâierea cu care noi ne suntem mângâiați de Dumnezeu, să putem mângâia pe cei ce se află în vreun necaz. Noaptea necazurilor ne face să vedem mai limpede lumina dragostei lui Dumnezeu care ne mângâie și ne întărește. Un înțelept, Edmund Rastling, a spus așa, cei mai mulți cred în lumină doar noaptea. Dumnezeu îngăduie, iubiții mei, să trecem prin necazuri ca să putem gusta mângâierile lui și, gustându-le, să putem mângâia la rândul nostru pe alții necăjiți. Și numai după ce am trecut prin necaz cunoscându-i în adânc greutatea, înțelegem mai ușor necazurile altora și ne grăbim să-i ajutăm și să-i mângâiem. Iată deci unul din rosturile necazurilor în viața celor credincioși. Dumnezeu vrea să fim împreună lucrători cu El printre oameni. De aceea ne trece prin multe școli ca să fim lucrători destoinici. Suferința este o școală binecuvântată pe calea credinței și orice credincios trebuie să treacă prin ea ca să poată fi de folos mulțimilor de necăjiți. Sfântul Ioan Gură de Aur, Vorbind despre Dumnezeul oricărei mângâieri, zicea așa, Mi-ai procurat în necaz un loc larg și multă îndemânare ca să pot înțelege și ajuta pe altul. Încheiat citatul. Slavă se cuvine marelui nostru Dumnezeu, care ne mângâie în toate necazurile și ne pregătește o cunună strălucită la capătul drumului lor. Amin. La versetul următor, versetul 5 din 2 Corinteni, capitolul 1, citim Căci după cum avem parte din belșug de suferințele lui Hristos, tot așa, prin Hristos, avem parte din belșug și de mângâiere. Cântarul lui Dumnezeu este desăvârșit de drept. În trecerea lui prin lumea încercărilor de tot felul, Nicio o pagubă nu va avea cel credincios, ci, din potrivă, va avea un câștig veșnic cu valori ce nu se pot măsura. Belșugul de suferințe naște belșugul de mângâierii. Așa lucrează harul lui Dumnezeu. N-am putea cunoaște mângâierile lui Dumnezeu dacă n-ar fi mai întâi suferințele pentru Hristos. Cel mai frumos curcubeu este acela care are un fond format din nori negri. Fără aceștia, n-ar fi cu putință arătarea curcubeului. Cu cât norii suferințelor pentru Hristos sunt mai negri, cu atât mai frumos și mai strălucitor va fi curcubeul mângâietor al lui Dumnezeu. Cineva spunea, nu există suferință fără mângâiere. Pentru încercări mari, Dumnezeu ne dă un har mare. Cu cât mai greu este carul, cu atât mai mulți cai în hamă la el. Cu cât e mai grea slujba noastră, cu atât mai mult va fi ajutorul Dumnezeesc, ca să nu pierdem nimic, ci să înaintăm siguri spre țintă. Prin ușa crucii primim toate binecuvântările lui Dumnezeu. Cu cât crucea este mai înaltă și mai largă, cu atât mai multe binecuvântări se revarsă peste noi. Cele mai vaste zări, spunea filozoful Lucian Blaga, le poți avea pe munții care până adineauri ți le-au închis. Căci după cum avem parte din belșug de suferințele lui Hristos, ne spune cuvântul Domnului aici, tot așa prin Hristos avem parte din belșug și de mângâiere. Nu e vorba aici decât de suferințe pentru Hristos și mângâieri prin Hristos. Iubiți ascultători, ne apropiem acum de încheierea lecțiunii 2C002. Cu voia și ajutorul lui Dumnezeu, cu prilejul lecțiunii viitoare, vom continua gândurile acestea minunate, din care primim o mare bogăție de înțelepciune cu privire la felul cum trebuie să trecem prin încercări, dar pe lângă înțelepciune o și mai mare bogăție de har și de putere pentru a putea trece biruitori prin toate. Domnul Dumnezeu să binecuvânteze ascultarea tuturor acestor gânduri cu dorința din partea noastră de a le primi din mâna lui Dumnezeu pentru slava lui Dumnezeu ca să lucreze în noi tot mai mult chipul Domnului Isus Hristos pentru slava Lui și fericirea noastră veșnică. Amin.